Bai, bueno, ba, e, larun batan onkako martxa, bueno, ba, ba bi elburu ditu ez. Ba, bueno, alde batetik, ba, informatzea, ba, orde, gantxurizketan egin azmodo dituzten proiektu eburuz. Ba, bueno, ba, ahidez, ba, donosti aldeko, birazo aldeko lurralde zatikako planak, Ba ikusten du hor eh Antxirisketa aldeko eremu o sea, bai, bueno, el efko taia zungo da 180 hektarietako plataforma logistiko bat. Eta bueno, ba plataforma logistiko ba, ei, bueno, izango litzake ba ba alde batetikan e, merkantzien geltoki intermodal bat, osea, bueno, trenaren geltokia ya el toki horrek izango luke lotura había duraba había trenarekin ba oi hartzingo arraua auzetikamarraena eta gero ba hor ba izango litzake ba ba azpiegitura desberdinen lotura es ba bai erpide sarea bueno erpide sarea berria eta baita bajeskibelgo superportuaekin es Orduan ba bueno, eremu hortan gertatzen da, ba, bueno, a estriston una espigituira trilia que ta egongo lizakela, es ba hau e, gausatuko ba, baliz. Eta bueno, ba hor ba guzti hori da baserrilurra, eh dia oso lurrona de Eta bueno, alde batetik ba hori informatuko dugu ba proiektu guztia hoben inguruan eta azaltitela ba, ni dugua ba, pizka bat ba jendear jabetzea ba badurraiek eraukatzen garrantziak ez ba nekasaritzarako e, ba, ba, ba garrantzia eta bueno ba, ba, gorde gurutzetan ba ditugula e, eta bueno, e, bakarri ba erabilpen hori e, nonder saiela esutzen dugu orrun ba bueno martxaren helburuak hoeak izango dira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 Ba, intermodala izango ditzake, ba, geltoki luze bat, ba, e, kilometroko luzea, eta egunak abatzu gola zabalera. Eta, bueno, bakarri geltokiarekin, e, bueno, ba, etorlur, da, bueno, enpresa publiko bat, e, e, forruan uniko enpresa bat, ba, bueno, etorlurrek esan duenez, bora, agitu dira inventario bat egiten ba, oitabi etxe bizitza... E, bueno, baserri eta etxe, e, bota, bota kolitxuteke. Egoi bakarri ginten termogala, porque gero, ba, esan egin zuten bezala, ba, daude loturak, e, lotura asozziarekin, e, ene bat, ene bat e, berria, e, justu berri hondo baiaratik eta gantxuruzketa bainara nio. Eta, bueno, ba, naiz bueno, oren di, ose, informazioa ez di ahi argitagarri ezaten, baina, o, entzaten dugu ba, beste 4 edo 5 baserri ere bai, hori harrapatzen ditutela erdi-erdian eta beste mordoa bat ba hamar, 10, 15 baserri txheba geldituko lidateke ba itzota, es eta, ba, ba, ba, ba, eta plataforma tartean, es. Orduan, bueno, da kopuru handia ba sanaiteke ba balesoko e, ba, erdiak edo afektatuak izango lidateke Zer esaten dute, ba, egitasmo itarrek egitas buruz? Nola? Zer esaten dute, ba, egitasmo itarrek egitas buruz? Zer pentsatzen duteen? Bai. Bai. Bueno, eh, gertatzen da, ba, eh, aurreko hilabete hauetan, ba, bueno, o sea, Juan, eh, Juan Zahie eh, etor lur, empresa publiko hau, ba, Juan dia etxez etxe, ba, zerriz, ba ba, ba, ba, ba, hor proiektu bela torrela, eta bueno bai eh izudia presioa sartzen, ez? Eh Eta bueno, asko gai daude, pues berdurtuta, se amenaza dute, basuatute, basaituzko ez hartzen, bas, terrenoak eta etxeak ba expropiatuak izango diela. Eta bueno, u, bueno, eh, son manipulaciónes, fican, bueno, orain dikan e, Guztiago, aprobatu gabe dago, ez dago proiektua, proiekturik idatzita ere, eta bueno, ba, e, adibidez, ba, lurralde xatikako plana, ba, hoi, bueno, PTP famosua dago, ba, bueno, e, hor aurre ikusten da, e, bueno, marraztu dute plataforma logistikoa ordena, baina hori hori dago alegaziotean eta bueno ba peorren barruan ba, milaka eta milaka alegazio orkestu dira ba honen eh Lezpon bizalien aldetikan ba, bueno, alegazio mordoa hartu dira eta beroa ba, proiektu hau gauzatzeko, ba, bueno, framitazio framitzazio guztia ere ba, ba jo, e, joko luke ez ba, bueno, e, demostratu datorute ba, bidera bideragarritasun ekonomikua, egin dute inguru biro atletikama impactuen azelketa eta abaduak e, eta, proiektu basikua, bueno, e, hori dena egin gaberago, ez? Eta, bueno, urrera ba, jaraituko baldu proiektuak ba, bueno, e, urte batzitako tramitazioa izango luke, ez? Orduan, basarretarai ari dena presionatzen, baterenua zaltzeko, Eta, bueno, ba, bai daude aserre, asko eta asko, bentsat, eta claro, ba, ikusten dutelako, e, pues, ikutazio edo ba, atzertirauden erakundiak, nahi ditutela terrenuak eskuratu, e, posa, e, alik eta merken, eta hemen ikutze batzuk gara, terrenu horiek, ba, hausatzen ba, proiektu horiek, ba, askoz diru... ...biru pia askos geiago bali joko dute. Orduan, claro, or, eh ba seri tarak ez dira tontoak eta eta dute, ba hori, ba hori ba operazio especulativoa eh lagorean hasian, ez? Eta bueno, gainan nahi die pagatu, ba bueno, hori ba, baterreno eh errugal de sela, es, ba, dela eh presio bajuaena. Eta orrun ba, ba bueno, alde batetik haser daude esperantzarakei mere bai, ba ber litzuko te den, baino eta ba, bueno asko ba ekipenakekin, es ba ezatenute ba, bueno aurrera baldin balikoa ba ezingo dutela zer egin, eh onorka ta bueno, ba bat, ba hola jarrera esberrina daude, baino, baino bai daude haser, bai eta zer diete truke, diruaz aparte, non bizi behar dute baserritarrauek? Nola, errekatumez ez. Zer eskaini diete, diruaz aparte, bere txald txaldeak ustearen truke, zer eskaini diete? Bueno, horrein dira eskaini diete, zer eskaini, egin e, e, dute inventariatu, eta orain bai ja bete honetan, beste enpresa bat, zer bat az, izan e, alduena, Ba, Hora, kutsaren zako eta lan egiten dut enpresa bat, ba, hipotekak eta zen, ba horiek egingo dute balorazio ekonomikua. Eta, bueno, hori dira, ba, beraiek ezakite, ez da, ez da zer eskainiko dien. Eta, bueno, gehienez ere, ba, baserri, baserri batzuk, ba, esplotazio, esplotazioa daukatenak, eta hoiek pues, gehienez eskainiko hori geteke, ba, igual... Beste toki batean E... Ostezen aitekela Bende kilometro Azkotala, ez eh? Ohoi Da e, Tornur enpresa Esan zuena Bertatzen da Ba, ba Baserritarazko Ba Pues Egoela horren aurrian Ba Gilean ez dute jarraituko e, Baserriko Aktibidaderekin Ba Bueno Dago e, Jendeazko Ba Adinekoa e, Eta Bueno Baitarei Zalazido berri bat Eta Ba, ere ikizia eta ez dakizuma kilometrotara eta, bueno, bezala de baserria ja batik guen nola dagoen gaur egun, ba, aktivitatea ekonomikoa bezala, ba, ba, ez dala oso oso rentablea, ba, baserri txiki entzertzaola eta, bueno, ba horrek, ba, honeko menatuko litxuke, ba, ja, ba, desagertzea do, edo guztea, ez, e, ba, zerritar bizin modua eta esplotazioa. Plataforma logistikoa honek isugarrizkoa eregain kaltegarria aukiko luke inguru giroan ere, ezta? Josu? Bai. Bai, boss, ere eh, iturri eh, egontzian bilatu, eta baserritarrak eta bueno, herritar batzuk eta ala, eta claro, eh, bai, bakarrik izegidezun ba eh lurren balioaz, ez? Eh, osea, bakarrik baloratzen zuten terrenoak. Eta, bueno, terrenoekin ekin batera, claro, galduko hori irateke hor, bueno, pristponera eh, gine esango duke, ba, bai paisajian, eh, paisaje naiko zeindua da gola, eh, laude ekosistema osoa berazak, pues, haidire daude alzadiak, eh, pues, eh, jeskilego magaleti jezten dian errekatxoak, eta ba, daude alzadi singuratuak eta hori da, ba, habitat bat, ba, bestu da lagona, teorian, eta, bueno, eee, eh, Bai, la Casa Dorada, eh, eta baita ere eh gizakien osasunean, ez? Eta bueno, ba, horrez dago ikerketa bateginena, eh, estilo de evaluación or eh dagona eta aipatzen du ba bai, o sea, eh recurso hostioek naturalistikoak, kulturalak, eh en e, casa eh recursoak hau izango lurtekele eh kalte, o sea, oso larria eh izulegina eta eta e, e, permanente, bueno, reglas digo, Osa, permanente irreversible eta irrekuperable. Ordun, vamos, pensatzendoa va kaltetulak ez irala baterri E, lur jabeak eta ba, zerritarrak, altetuak azken zinean izagoela ba, biztan, biztan lego osoa, ez. Eta, bueno, ba, idize, e, osasunai dago kiones, ba, bueno, pentsa, ba, hortzikan ba, nahi dutela bideratu e, iparralden HT egiten lan bitartian ba, e, trafic, e, trenen trafiko guztia, ez. Eta, ba, argun, ba, egunia, ba, egunia, tren pasako irateke, eta bereiek dio ze sostenean ba ba ezingo dutela bermatu salata ba, e, maila mantenduko denik e, legeak agintzen duen e, limite horietan, ez? Hoi alde batetik. Eta bueno, gero RRK, Akuiferoaz, e, zenbait espezieen babestuta daudenak, ba hori ba, bueno, dena izango zen ba, kalte bat ba ba